פרק כ' ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור ויגור בגרר ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה ויבוא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת על האישה אשר לקחת, והיא בעולת בעל. ואבימלך לא קרב אליה, ויאמר, אדוני, הגוי גם צדיק תהרוג? הלא הוא אמר לי, אחותי היא, והיא גם היא אמרה אחיהו, בתום לבבי, ובניקיון כפיי עשיתי זאת. ויאמר אליו האלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ואחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי. על כן לא נתתיך לנגוע אליה, ועתה השב אשת האיש כי נביהו, ויתפלל בעתך וחיה, ואם אינך משיב, דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך. וישכם אבימלך בבוקר, ויקרא לכל עבדה, וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם, ויראו האנשים מאוד. ויקרא אבימלך לאברהם, ויאמר לו, מה עשית לנו, ומה חטאתי לך, כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה, מעשים אשר לא יעשו, עשית עמדי. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? ויאמר אברהם, כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה. והרגוני על דבר אשתי, וגם אמנה אחותי בת אביהי, אך לא בת אמי, ותהי לי לאישה. ויהי כאשר הטעו אותי אלוהים מבית אבי, ואומר לה, זה חסדך. אשר תעשי עמדי, אל כל המקום אשר נבוא, שמה, אמרי לי אחיהו. וייקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות, וייתן לאברהם, וישב לו את שרה אשתו. ויאמר אבימלך, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. ולשרה אמר, הנה נתתי אלף כסף לאחיך. הנהו לך כסות עיניים לכל אשר איתך ואת כל ונוכחת. ויתפלל אברהם אל האלוהים, וירפא אלוהים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו וילדו. כי עצור עצר אדוני בעת כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם.